Eureka? Eureka? Eureka? Eureka? Eureka! Sejam bem-vindos a mais um Eureka, o podcast do cinéfilo diário. E dessa vez, nós vamos falar sobre Deadpool. Eu sou o overactor com problema de dicção. <risos> <risos> It's time to be a fucking superhero. Aqui é o cara que não tem carisma e, puh, dead. <risos> Eu sou o coadjuvante 1 e é hora de fazer tímini fucking chungas. Aqui é, conju... Aqui é a coadjuvante 2 e hashtag peidei isso aí. <risos> Então hoje a gente vai falar sobre. Pera, pera, pera! Vamos dar nossos recadinhos primeiro? Agora a gente vai fazer um parte de recadinho. O, o quê? Recadinho? Tem é... recadinho agora? Vamos fazer, pra, daí parece que a gente tem ouvinte. Ah. <risos> <risos> É o nosso recadinho, nosso primeiro recadinho A gente recebeu aqui um e-mail da Opa, da Mônica Iose. E ela tá falando que ela saiu do vídeo show pra entrar no Eureka O maior prazer do mundo É um prazer ter você aqui também, Mônica Eu vou passar aqui sem falar absolutamente nada Eu adoro fazer esse programa Eu adoro as pessoas De verdade, a gente tem uma equipe aqui muito maravilhosa. Não, então é, vamos deixar o convite pro pessoal visitar o nosso site, né? Na no verdade, o site de vocês. Não quero me apostar. Mas... Nosso site é? <risos> o E o que, que tem no Cineflodiário? Que tipo de conteúdo você encontra no cinéfalo diário? Você encontra críticas, mas não críticas do jeito que todo mundo lê por aí, mas é uma crítica mais perto das pessoas, é uma crítica mais pé no chão do é, que a fonte as pessoas é trinta, né? Hã? A fonte é Fica tr... <risos> na cara mesmo. Mas então, eu quero recomendar algumas coisas no cinéfalo diário. Primeiro a minha crítica, que é muito boa, a minha... <risos> Sobre o nascimento de uma nação, uma crítica incrível, um filme de 1915, leio, é muito boa. Tem a crítica também que o Kainan fez, né, é, do Deadpool, não é boa, não precisa ler, ela é uma crítica meio merda, assim, eu ouço o podcast que basta. Kainan, você tem cinco minutos pra fazer sua réplica. É, não, a minha tá meio merda, mas depois que tu leia dele, então, daí tu acha que a minha é boa. Então, tá tô lançado a... o desafio, eu quero ver qual que é Candidato, minha. por favor. <risos> E o Jardel ele faz ali toda a cobertura. Assim. É, eu coloco, eu coloco os próximos lançamentos, eu escolho o trailer em destaque, o clipe em destaque, é, quem, o filme que o Cinefilo diário indica. A cara do Cinefilo Diário é tudo feita pelo Jardel. É isso aí, então. Só a Monique que não faz nada. É trabalho. <risos> A gente tava fazendo Deadpool, né? A gente devia entrar no personagem e ficar ensandecido. Então, eu queria recomendar um, um podcast. Se você é, é gordo, rico e snob, tem aquele Nerdcast último que saiu, né? Vocês viram? Eu vi, eu vi o de comida? É. é um Nossa de, senhora. É um monte de rico, snob e sacaneando a comida que a gente pode pagar. Caraca. <risos> Isso é foda. Isso, isso é. é foda. Eu tava ouvindo o podcast, tá? Ah, beleza. Ah, tô falando de comida e tal e tal. Daí, de repente, eles falar de comida italiana. Comida não sei o quê. Comida... Sacanear a nossa comida do a dia a dia. verdadeira, boa comida, é. que não sei o quê. E o interessante é que eles não falaram da comida brasileira. Eles falaram no finalzinho, não, mas... Não, falaram de ah, o quê? Fechoado, de mas eles nem conheciam. Tapioca, nada. sei lá. Eles... É. Mano, eu como sorvete napolitano, mas eu não tomo porra de peixe, pelo menos. É, é verdade. <risos> é verdade. O cara tomou esperma de peixe. What? É, oh, exatamente, de peixe. Então tá, para críticas, sugestões, elogios, é, mande e-mail pro cast Se você acha que o momento treta do, do Eureka deve continuar, muito treta? É só é, esse, esse é o nosso momento treta. Se você acha que o momento treta deve continuar. E vamos enlouquecer então agora com o Deadpool. <risos> Shoot, baby, shoot. Então hoje nós vamos falar sobre Deadpool, esse anti-herói da Marvel que surgiu em 1991, criado pelo famoso e odiado Rob Liefeld, né? A primeira aparição dele foi como vilão dos Novos Mutantes. Ele era... Ele não era tão maluco quanto ele é hoje em dia, mas ele era um dos vilões dos Novos Mutantes. E também, o próprio Rob Liefeld falou que ele foi criado para ser a cópia do Deadstroke do Exterminador da DC. E ele ficou famoso justamente por ser, politicamente, Correto, ter essas piadinhas mais incisivas e quebrar a quarta parede. Alguém aqui lê quadrinhos? Não. Nope. Não? Aqui? Alguém aqui lê quadrinhos? Às vezes. Ah, eu, eu li bem poucos, assim, eu, tem, eu só vi o Deadpool numa história do Wolverine uma vez, eu nem gostava do cara na, na, na história. Eu lembro que, tipo, o Wolverine... É, é, porque ele era muito bizarro, ele era muito descontextualizado com a história do Wolverine. Eu lembro que tem uma hora que o Wolverine corta os dedos dele, daí ele fica tipo com os dedos, o cotogo do dedo fazendo assim, bem, bem, bem, no Wolverine. E eu fiquei tipo quem é, que é porra muito, é muito, essa, é, é muito maluco no, nos quadrinhos. Mas então, vamos começar ao contrário, igual é o filme do Deadpool, que ele começa todo zoado, a cronologia sim, dele. Sim. Então vamos falando das opiniões que a gente tem sobre do filme, que eu lembro que o tinha umas opiniãozinhas aí, polêmicas. Umas opiniãozinhas polêmicas? Não. É, Sim, tinha sim. Não, tinha, não assim, gostou do filme. Não é polêmica. Não é polêmica. O disse que o Diogo foi o pior filme dos <risos> do, do heróis da Marvel que ele viu até hoje. Caraca, que mentira. Que mentira. Ele achou Dias de Futuro Esquecido melhor que Deadpool. Sim. Ah, Dias do Futuro Electra, Esquecido? Demolidor. Ele falou ah, que, nossa, nossa do... Demolidor é engraçadíssimo comparado a Deadpool. Sim, a série é foda pra caralho. Não, não. Ele tava, ele tava falando do, do filme do, do, do, do Ben. Não, não, não, não. Falou, falou, não. lembra? A, a, única, a única coisa que eu falei nesse filme que tava na minha crítica, no Cinéfluo Diário, vai lá pra ler, que tá muito boa, muito bem escrita. <risos> muito desnecessária, você ter qualquer outra crítica que, que vai ser muito mais rica. Não, não, não, não, não. É, o que eu achei do filme é que foi, tudo foi amenizado no filme. Eu não achei que ele foi full, politicamente incorreto, eu não achei que ele foi... Politicamente correto. Tu queria o Danilo Gentili de Deadpool, é ah, dizendo. Ah, nossa, não me venha essa merda é, desse, essa dessa série. série. Vai se fuder, não. Não, eu queria. Eu queria que tivesse um pouco mais a loucura do quadrinho do Deadpool no filme. Eu achei que ele ainda foi muito sóbrio. Ele foi maluco e tal. Tem espart que é completamente maluca, mas eu achei que ele ainda foi muito sóbrio pra agradar todo mundo. Tu queria porque... o Donald Trump? Na... Eu... Podia, podia ter! Caraca. Donald Trump! Zoolander? E o Zoolander Tem o Deadpool! O Deadpool! <risos> o Zoolander tem o Donald Trump no filme. Não, entendeu? Mas ele podia... mas tu queria que o Deadpool fosse Caraca. o. Donald... Ele podia ter. Ele politicamente sido... correto. Não. Muito pra mexicano, é isso que tu queria. Ah, okay. <risos> isso aí é politicamente correto. O quê? O quê que é politicamente correto? As coisas que o Donald Trump, Trump fala. Ah, não, mas é. poderia ter sido um pouco mais. Tanto que no, no, no material pra vender o filme, ele fala dos políticos, ele fala das putas que os políticos pegam, ele fala do monte de filho que os jogadores de futebol americano têm. E isso é assim, incisivo. Isso é, é falar mal dos bastiões dos Estados Unidos. E no filme, ele ficou meio no, no meio termo. Ele quis agradar todo mundo. Ele não quis ser um filme muito violento sangue pra tudo quanto é lado, senão as pessoas não iam querer ver de novo. Ele não quis ser politicamente incorreto, xingando todo tipo de, de minoria, senão as pessoas se sentiam ofendidas e não iam ver. A única coisa que eu acho que foi foda pra caralho no filme, eu não tenho o que reclamar, é da quebra da quarta parede. Isso foi incrível. Ah, mas eu não sei, eu não sinto essa necessidade de ele, tipo, sacanear não. com as minorias. Não, não, e eu também coisa. não, eu também não, mas é que foi vendido o filme como ia ser politicamente incorreto completamente, ia ser uma loucura e tal. E daí quando eu vi o filme, ele não... Não foi, eu não me senti ultrajado em nenhum momento, foi tranquilo pra mim. Então, isso. Então, não, eu acho só, que ele faz é uma só disso que eu falei. É vocês que. É vocês falaram que eu falei que o filme é ruim. Não, foi só isso. Não, Viu? Não. não tem nada demais. Até tu, até tu acabou de admitir que não tem nada demais do que eu falei. Não, não, tô falando que tem ah, tu, tu, não, O Kainan não. queria que batesse em mulher que <risos> <risos> Os preconceituosos Mas ele, ele falou Ele dá falou. tiro na cara de mulher, gente Kainan falou Dá, cara... tiro na cara de mulher. Dá, dá, só que não mostra, né Então, isso, isso é uma brincadeira Que ele brinca com os negócios de politicamente correto Que eu achei legal, tipo Ah, não sei, se eu, se eu não te matar agora vai ser mais machismo do que <risos> Entende, eu achei que é uma sacada melhor Do que simplesmente fazer uma piada machista Ou qualquer coisa desse tipo Sim. Ah, o mais incorreto eu acho que foi eles fazerem a gente rir da, da série Lá, coitada. Ela montando é. aquele móvel. É. Esse, esse, foi, esse foi o ponto politicamente correto máximo ali do filme: que tira sarro da coitada da cega. Não, é, é nojentinho. A mãozinha dele. Nossa né? senhora! A mãozinha, Ai, é é ó. A mãozinha é escrota. A Ai, mãozinha é escrota. Ele ainda. Que <risos> o Que horror. Não, ele meu pau vai parecer gigante. Vai parecer gigante com essa Nossa mãozinha. É, isso é politicamente correto o suficiente. É, ele quer ver alguns pontos. Temos né? que lembrar que esse podcast, esse principalmente, é maior de 18 anos, né? Não, não. Vê todo mundo que se foda. O Brasil diz que é 16 anos e 16 anos. É, é verdade. É. Se foda. É aqui esse podcast Se é menor de 16 anos Que os seus pais é. Aqui só vai ter palavrão E comentário Não vai ter peitinho E nem cabeça decapitada Sossegado. Então, a cena inicial eu acho muito foda. Caraca, a abertura do filme é muito boa, é genial. Ah, ganhou, me ganhou. Aquela abertura foi muito maneiro. Foi muito é maneiro. Esse, esse é o ponto de virada do filme. Virada não. O ponto, né? De virada. ponto de virada. Não. É, é, o ponto... é o ponto de virada, acaba os trailers e começa o filme. É o ponto de gancho do filme. Se tu gostar daquela abertura, tu vai gostar do resto do filme. É, o, o, a abertura meio que te prepara, né? Eu acho que ela te. Te insere no universo, então tu, se tu aceita a abertura, tu tá preparado pra tudo que vai vir ali. <risos> e aquela trilha sonora, pelo amor de Deus! Caraca, é muito boa, muito é muito boa. É muita mesmo. fofura na zoeira. A música contrasta muito, né, com o com sangue e tudo que tá rolando ali na câmera lenta. Não, e as conversas dele com o taxista lá no começo também, meu, é muito maneiro, cara. Exatamente. As dicas que ele vai dando. E daí eles pegam o tipo de um clichê de um estereótipo indiano, de um amor proibido, ah, que eu gosto dela, mas não tem, caraca. A maioria das histórias indianas é isso. Eles colocam no coadjuvante do coadjuvante no meio do filme, é muito legal. Tá vendo? Kainan, impoliticamente correto, querendo atacar a minoria dos indianos, saquei. Não, é um estereótipo, gente. Tá, tá. O que não. você tá falando? Não, é um estereótipo. Não, não, tá reforçando só. estereótipos. Caraca. Como, por que tu tá babaca assim, <risos> Ah, tô querendo causar Kainan. Gente. Caraca. Estereótipos. Da Estere estereótipos são bons, eu gosto de estereótipos. Estereótipos... Vai te castigar. <risos> Seu estereótipo é bem aplicado, é legal. Não precisa ser gratuito e pejorativo. Ali não é pejorativo. A gente gosta do taxista, tanto que a gente tá falando dele aqui agora... Eu acho legal o desenvolvimento do filme Porque, querendo ou não Ele é meio que uma comédia romântica Só que ele vai além disso E se, se transforma num filme de super-herói Politicamente incorreto ainda por cima Esse negócio dos gêneros é uma real Essa, essa parada que ele, ele brinca até que Ah, agora é um filme de terror Eles tentam fazer uma vibe Mas assim, não, não é um filme de terror não. Eles tentam fazer uma vibezinha, Mas realmente eu, eu vira um filme de comédia romântica total Quando ele conhece a guria Sei lá, eu, eu achei legal ter essa variação de Sim, e o final também é romântico que os dois acabam lá juntos Ela fica com ele, é. Tudo é. Exato. Opa, spoiler. Mas o que eu não entendo <risos> O que eu não entendo dessa questão do, do filme, né? É tipo, a galera fala, ah, é um filme de herói, né? Só que, bem dizendo qual, qual que qual é o heroísmo dele, ele só salva a namorada dele, né? Isso não é uma Sim. coisa necessariamente de um herói fazer. É verdade? Ele só quer se vingar e salvar a namorada dele. É, ele quer o rosto dele de volta, na verdade, né? E a namorada. É, mas daí a gente, a gente vê se olhar assim a primeiro plano, sim. Mas daí no, no plano de fundo que ele fez, ele matou o cara lá, o dono daquela negócio da arma X lá, que ele tava fazendo, transformando as pessoas. Então ele meio que salvou outras pessoas, indiretamente. Salvou não, é. né? Porque a maioria das pessoas que vão lá e o tá morta. Então viu morrer, então não faz sentido. E tanto que o cara, que era amiguinho dele lá, depois tava ajudando o Francis lá, que era o cara. Era um soldado dele. É porque ele tava com o com colar, né? Foi falado que eles iam ser um, ah, um super é... um super slaves, eles iam ser escravos do cara que tava criando os superpoderes deles. E ele fez lavagem cerebral? Lavagem cerebral? É. Por quê? E Não. O cara tava obedecendo ele. É porque ele tá com a coleira no pescoço, senão ele ia explodir, então ele ia morrer. É, tem uns lances assim. O, essa parte dessa historinha dele, com como é que ele ganha os poderes e tal, é meio desnecessário, assim. Eu achei que o desenvolvimento todo, daquela... Saca? É, o filme... A maior parte do filme é flashback. É, e aquele roteirinho de fl do, do flashback é, é meio fraco. É legal, comédia romântica, né, que a gente fala. mas. Cara, é tipo, oh, tô com câncer, vou lá me... um programa bizarro que me convidaram e daí vai me dar superpoder por tortura. É tipo meio. Oh, que, que historinha. Eu não sei se alguém ia procurar um tratamento pra câncer num lugar tão suspeito como aquele lá, né? Primeiro, se a pessoa estiver totalmente desesperada, né? Ali dá pra ver que, pelo amor de Deus, né? Tipo, é tudo bizarro esse esquema de, ai, ah, não, a gente vai criar mutante escravo pra caçar, pra matar alguém, não sei o quê. Essa parte do filme acho que é a cagada do filme, né? Acho que é a cagada. Mas é, mas é a história dele, é assim a origem. Tá, que se foda que é assim a origem dele, tipo, ele é a porra do Deadpool, ele podia cagar pra origem dele, Podia começar assim, ah, agora vai ter a origem aqui, mas foda-se. O que importa é você saber que eu me regenero. É disso que eu tô falando. Eles não foram tão audaciosos assim. Eles ficaram naquela historinha linear que todo mundo já reconhece e tal, pra não arriscar tanto. Eles não arriscaram tanto quanto eu pensei é. que eles iam arriscar. Então, então vamos pro final da pauta, que a galera criticou muito que é um filme seguro, assim. Ah não, pode falar o que eu tô falando. Não, assim. eu ia falar só que se a gente for ver o, o que o filme se propõe a fazer a história principal do filme que é ele atrás da namorada e tudo isso dá 15 minutos de filme se cortar os flashbacks ali mostrar toda a origem dele tudo o que aconteceu antes de tudo ali dá uns 15 minutos meia hora de filme é uma meia horinha, eu acho que dá e eles passaram também todas as cenas comemorativas deles juntos e tal isso eu achei muito maneiro isso foi legal isso foi legal, foi legal. <risos> em cada situação um tipo de, de sexo que eles fazem o dia internacional da mulher <risos> <risos> ação de graças Isso, foi muito... Muito legal, não? Foi, foi da hora, foi da hora. Ah, foi massa, isso ali, foi... Caraca, com comida e... Que dação de graças, jogando comida no meio da comida, nossa. E foi o, casa, o pedido de casamento mais bonito que eu já vi no cinema. Vocês não lembram que ele tirou a aliança da... Ah, ele tirou a aliança do cu, né? É verdade. <risos> Exato. Foi lindo, lindo. Achei assim, porque é uma coisa que saiu de dentro dele pra ela, entendeu? Mas não, não era uma aliança, né? Era uma aliança mesmo? Sei, não, não era uma aliança. aliança. Era que... um brinquedo, né? É, não era aquele pirulito? É, anelzinho é... pirulito? É, era, era. É, acho que era. Espero que ela não tenha comido pirulito. É, o um anelzinho pirulito mesmo, tô vendo aqui no filme. Tá, e essa questão do filme ser muito seguro, assim, a galera reclamou, né? Que foi um filme bem formatadinho pra dar sucesso. Foi. Cara, mas eu não sei, eu. Se foda, não, aquele... que isso seja ruim, né? A Marvel. É... Todos os filmes da Marvel são no mesmo tipo de edição pra fazer sucesso. É sempre. Todos os filmes da Marvel são assim, isso né? não é um problema. Eu acho, eu acho que ele me deu... Assim, que eu gostei muito do filme pelo seguinte... que Eu, eu não gosto muito de besterol, normalmente. É, essa piada super forçada, tipo o cara levar um tiro no cu. <risos> normalmente eu fico tipo... Ah, que idiota. Só que o filme, ele justamente por ele ele criar momentos de um clima diferente do filme... Nos flashbacks e coisa toda... Eu acho que acabou me pegando essas piadas idiotas forçadas, sabe? Eu acabei me envolvendo e foi legal. Talvez até por o filme ter uma história, entre aspas, assim... Ter uma história ele acaba sendo engraça engraçado... Essas cenas, assim, mais do que é, normalmente outros best assim. É, esse negócio de ficar mostrando os flashbacks, tudo, eu acho que foi uma forma deles fazer o filme... Seguros, né? De que ia dar certo, mas ele acaba meio que te preparando. Tipo, tu vai conhecendo ele, essas piadinhas dele e tal, então tu vai meio que aceitando depois, aí tu acaba entrando na, na onda dele, assim. E eles criaram uma parada que é muito massa, que quando tu vê ele de uniforme, tu comemora, né? Porque tu sabe que vai ficar muito engraçado o filme a partir daquele Sim. momento. Ele apareceu aparecer de uniforme, tu já. É, agora vai ficar foda. Então eles conseguiram ligar bem aquela imagem dele com o uniforme com a, a comédia do filme. A melhor cena definitivamente é na ponte né naquele viaduto ali né que é o começo em câmera lenta mas depois volta eu, eu não acho o começo mas é na ponte também eu gosto mais dele com colossos. é quando ele dá o soco nele quando ele <risos> ah, então não é no isso, começo mas é como se é como se fosse no começo porque ah, tá, tá. ele pula Cronologicamente. isso ele cronologicamente caraca <risos> Não. E ele com a mãozinha no rosto. <risos> Caraca. Essa essa foi a melhor. Caraca! E a gente vê que ele é maluco porque ele dá um soco e a mão dele vira uma borrachinha e ele dá outro Opa. soco. Cai, dá chuta. Que <risos> Ele continua, ele é o um retardado. É, e legal, spoiler alert: <risos> ele corta a mão fora lá. É aquela live, tipo. Mas pra ver também como o, a, recu a recuperação dele é muito forte, né? Porque ele tinha quebrado as duas mãos e ainda conseguiu cortar a mão com uma, é, uma faquinha. Mas não tá Wolverine ainda, né? Que o Wolverine nos filmes dele, pelo amor de Deus. Né? Caraca, o Wolverine é muito rápido. Pô, oh, e tem gente falando da inclusão do Deadpool no universo X-Men do cinema. Cara, é. Hum... De -de deixa eles irem pro universo Deadpool, que faz mais sentido. Que eles entrem na loucura. Porque. Não, não, não faz sentido. Não tem como. Não tem, Porque imagine... a, crono a cronologia dos X-Men atual, que vai acontecer agora o no Apocalipse, é no passado. É nos anos 80, anos 80, 90, por aí, sei lá. Não sei. Acho que é anos 80. Não tem como. Deadpool tá nos dias de hoje. A não ser que o cable, que vai aparecer no segundo filme, viaje no tempo, porque o cable viaja no tempo. Então, o Deadpool também tem poder de. Deadpool tem poder de viajar no tempo. Teletransporte. Não, mas no filme ele só tem regeneração, né? Sim, eu sei, mas no, nos quadrinhos ele tem poder de teletransporte. Ele é imortal Imagina. também, né? Por causa do Thanos e É, falou, é ele se é. torna imortal e tal. É, mas vamos... Como a gente não lê quadrinho mesmo, vamos focar no filme, né? Eu acho que a Fox agora tem que meio que dar o um braço a torcer pro Deadpool, né? Porque é o primeiro acerto deles, praticamente. Acho que foi um dos... É verdade, o primeiro acerto unânime deles é o Deadpool. sim. É, não, e o que é massa no filme também é as zoeiras Assim, né, essa metalinguagem deles Ficar falando, do, ele ficar falando do Ryan Ray, no, no meio do filme <risos> Da cronologia dos X-Men, cara, essas coisas é... Por isso que, assim, o filme é seguro Mas ele, ele também é meio bizarro Ele pega um apelo, assim, que é, não é todo o Público que vai entender o tipo de piada que eles fazem Sabe, ele é seguro, mas ele também Tem um certo é, público específico Que ele atinge ali, né, então É um filme bem louco, assim e, Ele fala, ah, eu tô confuso, é o, é o Stewart ou o McAvoy? <risos> Yeah. <laughs> Professor Xavier, isso é, isso é muito legal. E realmente, não é todo mundo que vai entender essa referência. Não, é, é só quem tá inserido nesse meio que vai saber que tem dois Professor Xavier e outras pessoas nem vão saber quem é Professor Xavier. Imagina essa merda no filme X-Men, sabe? Por isso que eu fico meio assim, caralho, como é que eles vão Não tem, não tem. É, é quase o mesmo pressuposto do Homem-Aranha. Como que o Homem-Aranha vai entrar na Guerra Civil? Ah, mas como eu... que o, o Homem-Formiga vai entrar na Guerra Civil? Porque, Sim. aparentemente, é uma história séria. Eles querem fazer uma história séria. E esses dois personagens são de comédia. Beleza? é, tu consegue e vem encaixando mas o Deadpool é impossível, o Deadpool é muito impossível. Não, então é porque assim, o Homem-Aranha, o Homem-Formiga Homem eles são engraçados, mas sempre teve o Tony Stark pra fazer uma graça nesses filmes e até no próprio Capitão América e O Soldado Invernal, lá que todo mundo fala que é um filme mais sério, realmente ele é mais sério desses filmes do Marvel Universe mas eu também não acho muito sério assim né? E, entra piadinha de Homem-Aranha de Homem-Formiga do meio, agora tu imagina tá lá o Wolverine, porque esses filmes dos X-Men sempre se levam mais a sério que os filmes Da, do, do estúdio da Marvel mesmo né da Disney agora ele sempre se leva mais a sério e daí chega lá o Deadpool falando com o professor Xavier já pensou nessa merda Eu não não vai funcionar não vai funcionar vai ficar uma tem que ser tipo eles aparecerem no Deadpool é possível porque eles vão ser anarquizados sacaneados e vai ser tipo colossos agora tipo Deadpool aparecendo no filme vai destruir imagina Deadpool lá com o magneto com, Xavier não com o apocalipse ah, Deadpool sim. com o apocalipse vai estar lá ele ah Jafé, não sei o que daí O Deadpool começa a fazer piada com o cara. É, ele bom. vai chamar ele de, de vilão dos Power Rangers, se duvidar. <risos> é verdade, ele, não tem como. Ele vai aparecer assim, estrelando o Ivan Uzi. Não tem como, porque daí o único jeito disso dar certo é ele fazerem dois filmes em um só. Porque daí o Deadpool vai ter que ter sempre a parte dele, ele aparecendo do ladinho. É, parado, né? é ele aparecendo, tipo, ele aparecendo do ladinho da tela, falando com a gente, enquanto os outros estão fazendo coisa séria lá e tal. É, ou ele virar o Homem-Aranha mesmo, né? Que a galera já acha que ele é Homem-Aranha. Ou ele virar o Homem-Aranha mesmo, daí só fazer piadinhas e tipo, ficar de coadjuvante e não quebrar a quarta-parede. Cara, que a partir do momento que ele quebrar a quarta-parede, o filme do X-Men vai pro um ralo. Porque já é difícil levar a sério o filme do X-Men, mas ele quer que tu leve a sério. Né? É, eles quase não têm alívio cômico, o X-Men não tem quase nada. Daí eles. Daí o Deadpool ele vai além do alívio cômico, ele vai além da comédia, ele extrapola tudo isso, então. Não, o alívio cômico deles é o alívio cômico ridículo, tipo, que nem do trailer do Batman vs Superman lá. Que é tipo, ah, ela vem com você. <risos> É, não, Lá de é... Batman. o alívio cômico do Dia do Suturo Esquecido é o Mercúrio. Que ele aparece em duas, duas cenas do filme, dele fala, ah, segura a cabeça que não sei o quê. E a piadinha dele é, tipo, muito fraca. Eles... Caraca, eu não sei, eu não sei porque eles não, não conseguem fazer a, a comédia direito, o alívio cômico direito e querem fazer um filme sério. Só que eles não contam uma história séria. É mais uma história genérica de um, de um vilão querer destruir tudo, de tudo esquecido. Ah, beleza, tem a história política, que não sei o quê, que não sei o quê. Mas tá lá, o Tyrion. O Tyrion querendo construir robôs pra matar todos os mutantes. Não, e tem uma espelhinha horrorosa do, do Wolverine quando ele volta no tempo, que ele tá na cama de uma mulher lá, né? Sabe, tem sim, esse esquema? Sim, sim, Que o Bryan Singer adora colocar o... O Wolverine pelado nos filmes. Todo filme ele aparece pelado. Concluindo, se eles quiserem misturar Deadpool com X-Men, vai dar trabalho. Ou não rola, ou vai dar muito trabalho. É, só se eles misturarem os X-Men com o Deadpool. Daí vai funcionar. Que daí o Deadpool ensandece a galera, vai fazer só merda. e vai ser bom. E mesmo assim, né? Vendo o histórico da Fox, mesmo a sequência do Deadpool é um risco muito grande. É um... É. Caraca, ele já tá fazendo 500 milhões mun mundialmente. Já tá fazendo 250 milhões nos Estados Unidos. Isso que ele custou 58. Caraca, a Fox deve estar maluca. Deve estar maluca. Que agora eles vão ter triplo de dinheiro pra fazer o próximo filme. Daí, isso pode prejudicar, né? Vai que os roteiristas ficam malucos. quer fazer uma eu coisa... acho que eles vão meter, a Fox vai meter o dedo e cagar. Ele vão meter a, a mão de chance. Midas da merda e vai cagar o filme. É arriscado, né? Esse filme ele chamou também as pessoas que já não gostavam de filme de herói. Ele chamou essas pessoas, né? Então eles vão ver, ter que arrumar ali pra não fazer merda. Exatamente. Vai ter que, vai ter que continuar né, nessa coisa de filme de herói, mas não é. Porque se, se for só mais um filme de herói, talvez não, não dê certo. Eu, eu acho que eles vão cagar. Agora que tu falou assim, eu pensei, a Fox, a Fox vai fazer merda. É que nem esse X-Men Apocalipse, né? Eu não, eu não dou... Não, cara, eu não dou... Eu não aposto que esse filme vai ser bom. É, vamos, vamos fazer Já o Deadpool, né? Porque é o que a gente é. tem, eu acho. <risos> Vamos comemorar Deadpool, muito foda, porque é só isso que a é Fox verdade. vai nos dar. É, não. A Fox ainda, aparentemente, no calendário, tem o, tem o Apocalipse e ainda o Gambit final do ano. Nossa. Só que o Gambit não tem nada. Ele estreia final do ano, não saiu um trailer, não tem uma não, foto do Shane Tatum de, de, de, de, de Gambit. Ele não vai não ser nada. o Gambit? Ele vai ser o Gambit. Nossa, eu, des eu, des eu desanimei agora. Fazendo mistério, né? Sim, não. Por isso que eu acho que esse filme não vai estrear esse ano. Gambit não vai. Anota aí minhas palavras. Não sai esse ano. Foda-se, Gambit. Se bobear, eles vão até cancelar. Porque se eles não mostraram nada até agora, é porque eles não gostaram. Do que viram, então... E o que vocês acharam do no final do filme? Ah, eu achei um pouco desnecessário aquela ação toda maluca. Deu uma cagada, não. Podia ter sido uma ação muito mais crua e tal, não precisava daquele aeroporto-aviões gigantesco, aquela coisa caindo, da mulher ficando pendurada. Caraca, aquilo tudo é muito. E daí muito ele falou de um negócio máximo esforço, Deu eu fiquei tipo, o okay. quê? <risos> tipo, sério, ele, sério Ele já tinha falado isso no, eu no filme? Eu acho que ele fez alguma ele, ele, tinha... ele tem que ter feito alguma menção Não, disso ele fez de... antes com ela, acho que era sobre eles fazendo sexo Alguma coisa, daí ele foi o um máximo esforço Alguma coisa assim, não foi? Ah, é, talvez Ta talvez. Eu, eu, talvez eu tô falando uma bosta gigante Mas daí manda um e-mail me xingando Por favor, manda um e-mail <risos> <risos> Eu não aguento mais a caixa, caixa de e-mail Ah, oh, ma massa! Não, a gente tá quebrando a quarta parede do podcast aqui, né? Falando a verdade. <risos> Inclusive, se tu tá ouvindo esse podcast, tipo, em casa. Tu tá em casa, tu não tinha nada pra fazer e parou pra ouvir esse podcast A tua vida é miserável, cara A, tu, a tua vida, que, get a life Que horror, não Não, se tu tá no trânsito, se tu tá trabalhando Se tu tá fazendo algum serviço manual Tudo bem, tudo bem Agora se tu parou assim, vou parar pra ouvir esses idiotas Falando de um filme mais idiota ainda Na minha casa, sem nada pra fazer Não, cara, Daí, Get a life. olha life Não, a man... tá me chamando de idiota <risos> olha mano. Eu também sou assim em casa, tá É, manda, manda, Get manda e-mail. É por isso pro que a gente Rafael. tá fazendo podcast, tá vendo? Manda e-mail pro Rafael. <risos> a gente xinguem não tem uma vida. Xing, xinguem o Rafael. É ele que tá falando suas coisas, tá? A gente tá preenchendo essa vida vazia que a gente tem com o podcast. Esse é o objetivo dele, ele quer que eles mandem e-mail. Exatamente. É. <risos> não só toda de pulo já toda é, é de entender mas eu, eu achei que o no final poderia ter sido eliminado grande parte daquilo economizado dinheiro fazer aquele efeito todo e tal teve umas piadinhas legais envolvendo tal o pulo super heróico dela Ele falando, ah, ela vai pular, ela vai pular. <risos> essa, essa parte ela vai pular e cai, oh, caiu num joelho, puta. Eu, eu, isso dói muito e tal, ela vai se arrepender depois. É, e daí isso que é massa, que tem umas piadinhas meio batidas até, mas que são muito boas porque o filme, ele cria um clima aquilo Tipo, ele, ele perder as armas, esquecer as armas no táxi. Daí daqui a pouco eu estou dando com a música. Essa quebra de ritmo é normal em filme de comédia, só que... Sim. Eles têm um jeito que te envolve tanto que tu... Ficou, legal, indo, ficou legal, ficou legal, ficou legal. Ah, foi, foi muito massa. Isso, mas o resto, assim, ó, aquele vilão merda e... Ah, legal também foi o Francis com corpos, né? Francis com os corpos? Ah, tá. E ele escreveu... Ele eu, ele vou, eu vou soletrar pra você daí. <risos> então, mas eu acho que o vilão, sendo um bosta, assim, eu acho que foi meio... Meio que de propósito. Não que o Deadpool tenha grandes vilões conhecidos e tal, por todo mundo, mas fazer um vilão ser só um, um idiota forte e tal... Eu Acho que foi legal pra fazer o foco ser principalmente no Deadpool, sabe? Pra não precisar explorar tanto o vilão. O vilão é assim mesmo, um cara forte, foda-se. Deadpool vai bater nele e ganhar. Todo mundo já sabia disso. Porque o foco mesmo, acho que eles quiseram fazer nas piadas... Quebra da quarta parede E focar no personagem mesmo Eu acho que se os vilões Não podia ter tipo um coringa colocar um personagem Mega foda agora Pra ser o vilão Deadpool E ele tirar atenção, saca? Ele, ele tem que ser uma coisa Bizarra, assim, extravagante Até que eles vão, né? Um vilão inglês, né? Porque tem um estereótipo Como tu falou, né? Tem esse estereótipo De vilão inglês E o cara é meio desse estilo, assim Aquele cara blazer Acho que tem um estereótipo De vilão estrangeiro, né? Que grande parte Dos filmes de ação O vilão é estrangeiro De algum outro lugar Que não é dos Estados Unidos É É realmente russo, né? É verdade. Oh, e Até ta... o rock tem essa merda. E também, vocês repararam se alguma parte do filme fala que eles estão no Canadá? Porque e a Arma X, aquele lugar onde ele faz, pelo menos nos quadrinhos é no Canadá. Eu acho que ali, ele tá no Canadá. Porque nos créditos finais mostra que é com a ajuda de Quebec e tal. Acho que eles estão gravando no Canadá mesmo. Que é a cidade natal do Deadpool. É a, a cena do, do viaduto ali. Eu sei que foi ou em Vancouver ou em Toronto. Então... Então acho que é realmente no, no Canadacton que gravaram o filme. Que eu tenho contatos que um, uma pessoa de lá que viu eles gravando. É verdade? É. é o Rodrigo lá do trabalho, tem um amigo que mora lá e ele viu eles gravando. Eu só não lembro agora se é Toronto ou Vancouver. Ah, que oh, massa, manda né? ele mandar e-mail. E <risos> manda e-mail pra gente. Caraca, é foda isso. Amigo do Rodrigo, manda e-mail. <risos> Esse é o episódio Friends Meu, a gente ah, é verdade. A né? gente ia gravando O episódio sobre Friends Cara, ouvinte Vai sair ao online? Ao vivo? Ao vivo? É, é, só coisa. na TV Eu acho, na no NBC Mas eu acho que vai ser Uma bosta ah! É que não vai ser episódio Vai ser um jantarzinho ali Eles vão sentar lá no sofá E falar com o apresentador Uns 5 minutos E vão embora ah, Bem que o Chandler avisou Que nesse seu reencontro Que a gente queria Tanto tipo... que ele não foi, né? Ele deve ter ficado puto, né? Porque, porra, eles não querem se juntar pra fazer um episódio, agora querem se juntar pra essa merda, então eu também não vou. É, acho, que, eu foi vou acho que foi isso. Valeu, Chandler. Ó, oh, e, e, por, e por se tratar de, da, da criadora de Friends falar que não <risos> quer. <risos> Lá pro podcast então, caraca, a leitoridade do de Deadpool é assim? Esse, no esse foi o nosso flashback do episódio de Friends que não saiu por causa que deu pau no PC. Então a gente vai voltar a falar do Deadpool agora. Eu acho importante falar agora sobre a luta pelada do Deadpool. Oh. <risos> A luta pelada que ele tem lá pegando fogo Ah, no hospital, né? vez de Vingança Phoenix, assim Vê de Vingança ele luta pelado de vingança, Não, não mas ele sai todo pelado do fogo e... É, sai Mas eu achei aquela luta bem legal bem da hora. Eu pensei que ele fosse fazer a mesma coisa com o vilão que o vilão fez com ele. Tipo, enfiar uma, uma estaca de, sei lá, uma barra de ferro no peito dele e tal. mas não, não. ele enfiou uma espada? Essa foi a única hora do filme que eu, sabe aquele momento fica... Sabe? que Foi com a estaca no peito. Não, lá. não eu nem achei também, eu tava de boa. Mas, pois é, né? Daí o vilão é indestrutível não sente dor e ele morre com um tiro na cabeça. É muito qualquer coisa. Não, essa, e essa piada foi bem óbvia, né? Quando o Colossus tava lá, tipo... Não, a vida, não sei o que Você sabia que o Deadpool ia dar o um tiro, né? Sim, todo mundo sabia, todo mundo sabia. Pois é, como é que o Deadpool é herói, né? É, que a galera fala, ah, é um herói. Ficou um filme de herói. Mas, cara, ele manda matar o cara que tá no porta-malas, velho. Lembra do táxi? Ele fica falando lembro, pro cara matar. Lembro. Fala. Como é que o cara é, vai ser herói? Eu só queria salvar a namorada dele, cara. E se vingar, foda-se. Tipo... Mas aí, que tá na mente dele, de uma criança de 12 anos, ele se, co ele se compadeceu pelo taxista. Okay? O taxista falou que o cara, ele só era bonito. O cara que ficou lá com a, com a Ganji... Ganji? Guida. Guida. Não, não, era Guida. Guida. Guida? Guita. É, o cara, que, o cara que só ficou com a guita era só bonito. Então, na mente do Deadpool, isso fazia sentido. É verdade. E o coitado do taxista deve ter se ferrado ali, né? Porque agora ele tá com o corpo no porta-malas, e bateu o carro e se entendeu ali. <risos> Caraca, e ele, ele não bateu o carro por causa do Deadpool? Ele não tava falando com o Deadpool? Tá. Tava. Puta, que foi. Eu acho Querda. que ele vai ser o vilão do segundo filme. Ele pode ser vilão do segundo filme. Ou isso o Deadpool, muito pode... Ou da, ou Deadpool pode soltar ele da prisão. É, isso pode ser muito... Ou o Deadpool precisa ser um sidekick, né? Todo mundo tem sidekick. Podia ser o indiano. <risos> <risos> Vamos chamar o indiano de piscina e patel, né? Aventura de <risos> Aí, ó, falei que o Kainan estereotipando estereotipando ali, gente... Bollywood se revolta nessa hora as pessoas estão deixando o ganjo pra vir aqui no... depois fala mal do Oscar é, vai, falar mal do Oscar mesmo, Kainan. Ah, viu, ó eu tava querendo mais disso Oscar, por que tem um pouco curry? <risos> cara, se isso foi pro ar eu nunca mais gravo essa merda é o, é o Kainan que tá começando com sua merda aí, ó Kainan xenofóbico do caralho Ai, gente, eu amo todo mundo Eu amo os indianos e o seu curry É só dentro do universo do filme, entendeu? Ia ser interessante Kainan xenofóbico Se ele virasse a aventura, aventura de pizza, sei ficar com o um tigre do lado E eu... o... <risos> Tô insistindo nisso <risos> Ele me tá rindo só. O Kainan teve umas acesso aqui A gente vai continuar <risos> <risos> O dedo... O Deadpool mata uma vaca e ele cai chorando no chão. Os <risos> indianos veneram as vacas. Se ele mata uma vaca no meio do ele oh. morre, né? <risos> Isso tá muito preconceito. Tá, tá preconceito. Voltando. Eu volta. só vou deixar porque é o um episódio Deadpool, cara. Sou... Ah. O Deadpool é preconceituoso, tá? Vai aprender mais sobre ele. Ele é um filho da puta, tá? Mas tu não precisa ser Kainan. Não! <risos> eu tô. Caraca! Caraca, eu sou um escritor, eu tô vendo plots pro próximo filme, eu tô vendo que pode ser engraçado todo mundo rir, entendeu? Eu sou... Tanto que na Índia. Na Índia, o Deadpool foi proibido. Eles também não gostaram dessa piadinha do taxista, Kainan, Kainan, tá Só porque tu tá desempregado, isso não faz de ti um escritor, cara. <risos> É, não, mas eu tenho a minha alma de escritor, tá? Eu escrevo sempre. Não significa que eu tô vendendo e ganhando dinheiro com isso. Só escrevo. Eu também sempre escrevo. No WhatsApp. <risos> Nossa senhora. <risos> não gostou? Manda e-mail, tá? Só, só traduz no Google Tradutor, senão a gente, a gente não entende indie. Tá <risos> demais. Caraca, isso é perigoso, é perigoso falar de indiano, porque no, no Kikass, no Torrent pra baixar, sempre uma da, um dos, das palavras mais procuradas é indie. Ai meu Deus. Sempre, sempre tipo, eles estão tudo procurando filme indiano, sempre é o que mais tem lá em cima, se tu vê nas palavras mais faladas, tá lá indie. Tá, e por que isso é perigoso? Então, a, atenção, ouvintes, a gente tinha uma parte agora aqui é que a gente. indiano por aí? Né? Que a gente falou dos indianos, mas a gente cortou porque o conteúdo ficou muito ofensivo. Por culpa do Kainan. É proibido, né? Agora a gente tem um podcast proibido. Poder eu falar isso? Porque todo mundo tem um podcast proibido. Agora a gente também tem uma parte proibida do podcast. Acabou o profinado. A quarta parede começa logo depois do, dos créditos iniciais, quando ele tá lá no taxizinho e tal, e ele pega um panfleto falando do The Hunted Segway, que é aqueles, aqueles brinquedinhos que as pessoas sobem em cima, sabe? Aqueles de duas rodas. Ah. Então, <risos> tipo, como se fosse uma, uma casa assombrada que se anda com os cegos. Caraca, e ele ainda guarda. Eu achei isso muito da hora. E tem uma hora que na legenda eles não colocaram, mas ele fica falando que eles quebraram e quebrou a quarta parede dentro de uma quarta parede quebrada e que daí ia formar uma 16, uma coisa assim, uma 16ª parede. <risos> Exatamente. É, foi muito louco aquelas paradas que ele fez. E era isso que a gente ia falar da quarta parede, né? Não, eu, eu acho que a quebra da quarta parede é o principal acerto do filme. É, esse é o, o top, é o que faz o filme ser tão bom quanto ele é. Quando ele rebu É praticamente o, o filme inteiro e tal. Daí tem uma cena lá que ele tá na cama. Que eu não vou comentar essa cena. Ele fala: opa, isso não era pra vocês terem visto. Sei lá, era mais um pouquinho. <risos> então, tá. Considerações finais sobre o filme, Kainan. Que nota você dá? Como eu já escrevi lá na minha crítica no Cineflu Diário, volta lá, mencionando mais uma vez, vai lá ler. Mas eu... lê a minha primeira pra vocês verem como é uma crítica boa e depois lê a do escritor ali. Eu só lembrei que a crítica de Star Wars fui eu que escrevi, tá? Então leiam a crítica de Star Wars. Sorte dele que eu não critiquei Star Wars, que senão ia ser profissional né <risos> Eu dei nota 9 pro filme, eu achei ele muito legal, eu, eu me diverti pra caramba com o filme, eu só tava esperando algo a mais, eu tava esperando um pontinho a mais, assim, sabe, como, como tem outras comédias por aí de, de humor negro e tal, que que eu vejo, eu tava esperando um ponto a mais do que ele, do que ele apresentou mas eu gostei pra caramba, eu me diverti eu achei o final meio desnecessário, mas eu gostei pra caramba, não vejo a hora de esperar não, não vejo a hora de esperar, eu não vejo a hora de vir o segundo filme. Jardel, Eu achei o filme muito legal, muito divertido foi muito melhor do que eu esperava, então superou minhas expectativas, eu acho que é isso Eu, ele, na hora eu achei muito legal Eu ri muito com o filme, mas uh, hoje já Tipo, passou já, não sei Bonito. <risos> Passou o hype, né é, Eu também achei muito bacana Eu não esperava que ia ser tão engraçado E eu realmente chorei de rir Principalmente na parte das mãos lá que ele quebra tudo E é aquele filme pra te se divertir e Valeu a pena Vocês esqueceram de dar nota, né <risos> Ah, eu dou nota 9 também Eu não sou tradicional, não vou dar nota Eu dou 16 azeitonas pro filme Eu achei o um filme muito bom Nossa <risos> É uma piada interna do primeiro episódio, porra. Eu dou quatro ovos. Vocês não lembram do primeiro episódio? Eu dou nove fatias de pizza. Pô, vocês não são foda. Eureka, caralho? Eu, Eu dou um um nove potes de açaí. Tá. Então, foi um filme divertido, foi bem legal. É isso aí, amém Deadpool? Que Deus lhe guarde sempre. Menção honrosa pra cena em que ele tira a máscara pra namorada dele e ele tá com uma máscara do Wolverine. A máscara do Hulk <risos> Jackman <Gemma> por baixo. <risos> I to jest po E você, miserável, que tá aí ouvindo o programa. Vai ouvir Mamilos, Braincast, é muito mais relevante, é muito Acabou. melhor que a gente. Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Cala a boca. É bem mais relevante que a gente. Não perde tempo aqui. Acabou. Pode ir embora já. Get a life. Tchau. <risos> É sério, acabou, pode ir embora <risos> Tá, talvez o próximo episódio Vai ser o de Friends talvez. Ou sobre o Oscar, pós-Oscar né? É. É, ou não, ninguém sabe Sempre uma surpresa A gente pode nem estar vivo <risos> A gente devia desistir, esse é o último episódio <risos> morning angel just touch my cheek before you leave me baby just call me angel of the morning angel then slowly turn away from me baby